5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi, la Europa FM. Pe 21 mai 1973 a murit matematicianul Grigore Moisil, considerat părintele informaticii românești, avea 67 de ani, a încetat din viață la Ottawa, în Canada. Se afla într-o călătorie de o lună și jumătate în Statele Unite și Canada, unde urma să țină mai multe conferințe. Grigore Moisil era o personalitate publică importantă în România la finele anilor 60 și la începutul anilor 60. Era foarte simplu. Apărea des la televizor. Pe vremea aceea, cultul personalității lui Ceaușescu nu acaparase tot spațiul public. Pentru care greșeli aveți mai multă îngăduință? Pentru ale mele. Care e principala trăsătură a caracterului dumneavoastră? Speranța. Speranța de mai bine. Speranța că o să știm să facem să fie mai bine. Ce detestați mai mult decât orice? Să mă să spun cum vrei tu. Da, era un tip cu foarte mult uh, umor, multe din glumele sale uh, primiseră și, adică, glumele lui aveau și un nume special, Moisilisme. Și circulă și astăzi, de exemplu, iată cum explica unui student principiul recursivității, ești de acord că orice om are dreptul la un pahar de vin? Întreba Moisil. Da, zice studentul, care cu siguranță nu era însurat. Bei paharul, pui jos, zicea Moisil, ești alt om, și cum orice om are dreptul la un pahar de vin, poți bea încă unul și așa mai departe, a spus profesorul Măisil care rămâne să mai gândească da, da, da, da, da, da, da. care da, da, da, privirea aceea, deci da, cum? Da. <laughs> Analizează. Pe 21 mai 1981, în Jamaica, au avut loc funeralii naționale pentru cântărețul de muzică reggae, Bob Marley, care a murit la 36 de ani în cauza unei forme rare de cancer de piele. Marley, Bob Marley a, fost, a făcut cunoscută muzica reggae în lumea întreagă și a fost primul superstar care a provenit din așa numita Lumea 3 Shout to share oh Lord. Această melodie, I Shot The Sheriff, l-a făcut cunoscut pe Bob Marley în toată lumea în 1974, când Eric Clapton a cântat un cover care a ajuns pe primul loc în Statele Unite. După moartea lui Marley, a fost lansat în 1984 albumul Legend, unde sunt reunite cele mai cunoscute melodiale sale. Legend este și acum, cu 25 de milioane de exemplare vândute, cel mai bine vândut album regie din istorie. Pe 21 mai 1955... Cântărețul american Chuck Berry, pe vremea aceea un ilustru necunoscut, a înregistrat primul său single, Maybelline. Maybelline Chuck Berry a ajuns la studioul de registrări Chess Records la sfatul idolului său, cântărețul de blues Muddy Waters. El se aștepta ca șeful studioului să-l pună să înregistreze una din melodiile de blues pe care le cânta de obicei, dar acestui a plăcut o altă melodie, un amestec de în blues și country. I-au mai schimbat versurile pe aici pe acolo, i-au spus Maybelline și așa a intrat Chuck Berry în istoria muzicii rock and roll. Pe 21 mai 1982, trupa Queen a lansat cel de-al 10-lea album, numit Hot Space. A fost o surpriză neplăcută, spun uh, unii, atât pentru fani, cât și pentru critici și muzicali, întrucât albumul avea multe elemente de disco, pop, R&B și dance care nu se potriveau deloc cu stilul rock al trupei. Păieții de la Queen au înregistrat albumul pentru că erau de fapt foarte încântați de succesul melodiei lor Another One by the Dust, lansată cu 2 ani înainte, mai disco așa, pe disc și acest hit. <fie> De fapt, Under Pressure, melodie cântată cu David Bowie, fusese lansată cu o jumătate de ani înainte albumului și era un proiect separat de Hot Space. A fost al doilea number one pe care trupa Queen l-a avut în Marea Britanie după Bohemian Rhapsody în 1975. În fine, pe 21 mai 2011, cântăreața britanică Adele a ajuns pe locul întâi în clasamentul american cu melodia Rolling in the Deep. A fost primul ei number one în Statele Unite. Adele a compus cântecul în doar 3 ore. A doua zi, după ce se despărțise de iubitul ei, ea își dorea să scrie o baladă mai sentimentală, dar producătorul a convins-o că ar fi potrivit de fapt un cântec mai ritmat, mai plin de viață. Când au început să curgă premiile pentru Rolling in the Deep, Adele i-a mulțumit public producătorul ei și i-a spus că nu se aștepta ca melodia să aibă un asemenea succes.